Većena sad donije samo dva primjera kada vidite kako znao to da bude o strani države. Jedan od čuvenih hanefi iskučenjaka, Mohamed Sulpan, napisao jedno dijelo koji govori o medhebu. Da li je da se slijedi medhebi, da se slijedi dokaze i tako dalje? Bio je hanefi skučenjak. Između ostalo da u somem djelu onaj koji govori da li je Musliman kaže obavezan da slijedi određeni mefhe od četiri poznata mefhe on navodi odje od predgovoru samoga dijela, kaže između ostalo gol nije bio hanefija nije postao rodjelu hanefijsko mezebu da bi je napamet naučio Šest hadijski zbirke na pamet naučio, još da je bio Buhari. Nije bio rapin. Naučio je na pamet. I kaže, neći ostaloga krenuo je sad u Hijaz, prava Mekke i Medini, a prije toga u Istanbul. To je bilo, 1323. <todim> godine je po Hijaz. Odprilike prije sto... 12 godina. 112 godina. Kaže, došao sam u Istanbul... I između ostaloga, kaže, otišao sam po bibliotekama koje su bile prisutne u Istanbulu. Pa sam kaže, našao knjigu, komentar al-Aqaidu Nesefiye. Imam Nesefiye, jedan od Maturidi iz Kučenjaka, Hanefi iz Kučenjaka, koji je bio u Aqidu Maturidi, je napisao knjigu u Aqidi. Ta knjiga je prokomentarisao pro so je Tavtazani. Čuvenima to vidija. I kaže on, ja sam tu mu napmet naučio. On kaže. Pa sam kaže, našao je tamo pa sam uđao taj lista A? O, kaže, u tizi nema poglavlja o imametu. Odnosno, o onima koji treba da vode državno. Zašto? Došliš tam grijem, da vodstvo pripada kome? Kurejšijama, je li tako ili ne tako? pogled, kaže, dostaju. Pa je istražio zašto, pa kaže, između ostaloga, Abdulhamid, koji tada bio sultan, naredio da se to poglede iz tog djela izbaci. Jer tada je hilafet bio u čim rukama? Korejšija ili je bio hilafet u rukama Turaka? Od Turaka. Pa da kaže, ne bi, kaže, razljutio Arape, da ne bi to vidli, da ne bi to proštali i tako dalje, kaže, dao je da se štambak njega bez od poglavlja Kaže kad sam to saznal, ka sam kaže to saznao i među ostalo kaže Nadito tu al turki bin dae al jenaze. Kaže tada sam došao do zaključka i povekao kaže ovo je kaže جناza turski. I tako je bilo. Kad počneš da je kriješ znanje da izdacuješ iz ono što je došlo, gotov si.